Elkarrera gina, seigarren unitatea, atarian, oporrak bat. Hortaz, azkenean, zer egin gu dugu dan? Nik esan dizut, Josu. aurten diru aurreztu behar dugu, beraz, onena etxean geratzea da. Etxean, etxean. Hoiek ez dira, ez oporra, ez ezer, maider. Eta zuk zer nahi duzu ba? Ba, urtero egin duguna. Nora joan oporretara, mereziduguta. Oporretara joan? Tira-tira esate ere, Ez zindutu lertu nola etzaren konturatzen.